Руд в ім'я священної мети злився з гіркою безбожною метушнею. І ще кілька слів про те, яким є моє життя зараз і як я сама розумію свої тривоги. По-перше, я чітко ділю своє життя на до і після. Таємне бажання Мішеля Арбріє Стало поворотним у моєму житті. Тепер таємні бажання з'явилися і в мене. Такі, про які я не можу з усіма говорити. Це не безлике «хочу в Париж». І не цілком зрозуміле жіноче «хочу бачити його». Це непояснене і непрояснене бажання. Не більше, не менше розгадати таємницю буття. Я сама не можу сформулювати його. І, може, в тому і полягає причина не так його нездійсненності, як того, що воно мене тривожить. Хоча моє життя відтоді складається більш-менш вдало. Принаймні, якщо розглядати його зовнішні прояви. А тоді мало не до середини січня ми з сином, ще студентом, жили на гроші, зароблені завдяки Мішелю. Потім гроші почали закінчуватися, і тільки на я стала подумувати, що варто було б десь пошукати заробітку, і взагалі, чи триватиме моя робота у Пепербаума, як мені зателефонували і запропонували роботу в жіночому глянцевому журналі. Я пройшла період випробування і потрапила в штат, де успішно працюю і досі. Тепер у мене трапляється відрядження за кордон. А якщо по Україні – то тільки у великі міста. У Львові тоді була один раз. Зупинялася в готелі Жорж. Графік роботи був дуже стислий. Показ мод в палаці мистецтв, прийом в ресторані під Левом, на сантименти, підворіття і брами, часу не було. Мій син закінчив університет, знайшов собі непогану роботу і милу гарну дівчину. Син пам'ятає про те, яке враження справила на мене моя остання робота в таємному бажанні. І щоразу, коли десь побачить матеріал про пінзеля, завжди показує його мені. Ще жоден автор газетних матеріалів не написав чогось такого, чого б я не знала. Більше того, я можу сказати, що рік тому, завдяки своїй роботі в журналі, я познайомилася з чоловіком, який став моїм близьким другом. Ми тільки зустрічаємося. Ще не живемо разом. Але це може трапитися, оскільки той чоловік налагодив добрі стосунки із моїм сином, із моїм колишнім чоловіком, який іноді заходить пограти з сином у шахи. Це спокійний, солідний чоловік, який принаймні на даному етапі, принаймні зараз, готовий виконувати бажання Коханої жінки. Але щось заважає мені розповісти йому про Мішеля і про Пінзеля. Хоча про свою багаторічну роботу в таємному бажанні я йому розповідала. Він готовий поїхати зі мною до Бучача, але туди я б хотіла поїхати не з ним. Краще навіть самій. Колись моя мати казала, що для жінки близькість із чоловіком може бути виправдана лише двома речами. Або коханням, або наміром влаштувати свою долю. Все, що поза тим, є блудом. Загалом я згодна з мамою, але у випадку з Андрієм все зрозуміло. Я ціную його підтримку, він мені приємний і як чоловік, і як людина. А щодо Мішеля не зрозуміло нічого. Але в мене є відчуття, що моя близькість із Мішелем, боговідступником, також не була блудом. Тільки мені бракує слів і понять довести цю Істина. Мої контакти з Дариною Костюк, на жаль, урвалися.